Capitolul 100. Sâmbătă. Era ziua în care-i făgăduise proprietaresei să-i plătească chiria. Toată săptămâna așteptase să se ivească ceva. Nu găsise nimic de lucru. Până atunci nu se văzuse niciodată strâns în așa hal cu ușa și era atât de buimăcit încât nu știa ce să facă. În mintea lui mai stăruia încă impresia că toată povestea e o farsă absurdă. Nu-i mai rămăseseră decât vreo câțiva gologani. Își vânduse toate hainele de care se putea lipsi. Mai avea câteva cărți și vreo două mărunțișuri pe care ar fi putut obține vreo doi șilingi, dar proprietarea sa îi supraveghea toate mișcările și el se temea că dacă mai scoate vreo un lucru din camera lui, ea o să-l oprească. Nu-i rămânea altceva de făcut decât să-i spună că n-are cu ce să-i plătească chiria. Dar îi lipsea curajul. Era în mijlocul lui Iunie. Era o seară frumoasă și caldă. Se hotără să rămână în aer liber. O porni încet pe cheiul Chelsea, pentru că Tamisa era liniștită și odihnitoare. Când obosi, se așeză pe o bancă și a țipi. Nu știa cât a dormit. Se trezi brusc, visând că a fost gălțâit de un polițist care spus -o i-a spus-o ea din loc. Dar când deschise ochii, văzu că e singur. Merse mai departe fără să știe de ce și, în cele din urmă, ajunse la Cisuic, unde a dormit din nou. Curând se trezi pentru că banca pe care stătea era prea tare. Noaptea părea nesfârșită. Începu să tremure. Îl cuprinse o senzație de deznădejde. Nu știa deloc ce ar fi putut să facă. Îi era rușine că a adormit pe chei. Îi se părea un lucru cumplit de umilitor și, prin întuneric, simțea cum se îmbujorează la față. Își aminti tot felul de povești pe care le auzise despre diversi oameni, ajuns și în situația lui, printre ei fiind ofițări, preoți și oameni care umblaseră pe la universități. Se întrebă dacă o să îngroașe rândurile lor, făcând coada în fața unei instituții filantropice pentru a căpăta o farfurie de supă. Ar fi fost mult mai bine să se sinucidă. Așa nu mai putea duce. Lawson l-ar ajuta dacă ar ști în ce situație disperată se află. Era absurd să-i permită mândriei lui să-l împiedice de a cere ajutorul cuiva. Se întrebă de ce ieșuase atât de cumplit. Întotdeauna încercase să facă ceea ce i se păruse mai recomandabil... Și totul ieșise pe dos. El îi ajutase pe oameni ori de câte ori putuse și n-avea impresia că a fost mai egoist decât oricare alții. I se părea îngrozitor de nedrept să ajungă la ananghie. Dar n-avea niciun rost să se gândească la toate astea. Merse mai departe. Începuse să se lumineze. În tăcerea din jur, Tamisa era frumoasă și, atunci, în faptul zilei, plutea ceva misterios în aer. Avea să fie o zi splendidă și cerul, palid în lumina zorilor, n-avea pic de nor. Era obosit la culme și foamea îi rodea măruntaele, dar nu izbutea să stea liniștit. Tot timpul îi era frică să nu vină un polițist și să-l întrebe ce caută acolo pe bancă. Se îngrozea la gândul umilinței pe care i-ar aduce o asemenea situație. Avea senzația că e murdar și ar fi dat nu știu ce să se poată spăla. În cele din urmă se trezi la Hampton Court. Simți că dacă nu pune ceva în gură, o să înceapă să plângă. Își alese un birti ieftin și intră. Mirosea mâncăruri calde. Pe Filip îl cuprinse amețala. Vroia să mănânce ceva destul de hrănitor, ca să-i țină de foame tot restul zilei. Dar stomacul lui se revolta la vederea mâncării. Bău un ceai și loc câteva felii de pâine cu unt. Atunci își aminti că e duminică și că se poate duce la familia atâlnii. Se gândi la friptura de vacă și la budinca din Yorkshire pe care o s-o mănânce la ei. Dar era înspăimântător de obosit și n-avea puterea să dea piept cu familia aceea veselă și zgomotoasă. Era morocanos și nenorocit. Vroia să fie lăsat în pace. Se hotără să intre în parcul palatului și să se întindă pe iarbă. Îl dureau oasele. Poate că o să găsească o cișmea ca să se spele pe mâini și pe față și să bea o gură de apă. Îi era tare sete. Iar acum că foamea îi trecuse, se gândi cu bucurie la flori și la pajiști și la copacii aceia mari și frunzoși. Ii se păru că acolo o să aibă posibilitatea să se gândească mai bine la ce trebuie să facă. Se trânti pe iarbă la umbră și și-a prinse pipa. Din economie, de multă vreme își redusese rația de tutun la două lulele pe zi. Acum se bucura că are o pungă plină. Habar n-avea ce fac oamenii când rămân fără niciun ban. Curând a dormi, când se trezi era aproape de amiază și se gândi că nu peste multă vreme o să trebuiască să pornească spre Londra, ca să fie acolo dis de dimineață și să dea curs oricărui anunț care părea promițător. Se gândi la unchiul lui care îi spusese că o să-i lase prin testament puținul pe care l-are. Filip nu știa deloc în ce anume consta averea bătrânului, dar nu putea fi vorba de mai mult de două 300 de lire. Se întrebă dacă o să poate să convertească perspectiva moștenirii în bani lichizi. În orice caz, nu fără consimțământul preotului, care, bineînțeles, n-avea să îl dea niciodată. Singurul lucru pe care îl pot face este să mă cum pot de azi pe mâine, până ce o muri el. Filip, socotice vârstă, poate să aibă preotul din Blackstable. Era trecut bine de șaptezeci de ani. Avea o bronșită cronică, dar mulți bătrâni suferă de această boală și totuși trăiesc la nesfârșit. Între timp, trebuia să se ivească ceva. Filip nu putea să se elibereze de senzația că situația lui e cu totul anormală. Oamenii de condiția lui socială nu mureau de foame. Tocmai pentru că nu se putea hotărâ să creadă în realitatea experienței lui, nu se lăsă prea de disperării totale. Își puse în gând să împrumute de la Lawson o jumătate de liră. Rămase toată ziua în parc și, când simțea că moare de foame, fuma. N-avea de gând să mănânce nimic până ce nu pornea înapoi spre Londra. Avea un drum lung de făcut și trebuia să-și păstreze puterile pentru acest efort. Porni când începu să se mai răcorească și, când pica de oboseală, dormea pe bănci. Nu-l nimeni. La gara Victoria se spălă, se pieptănă și se bărbierii, bău un ceai și mâncă niște pâine cu unt, în care timp citii mica publicitate din ziarul de dimineață. Găsi pe una din coloane un anunț oferind un post de vânzător la raionul de decorațiuni interioare, dintr-un magazin binecunoscut. Era tare pierit și avea un sentiment ciudat, întrucât pentru un om cu prejudecățile lui burgheze, părea ceva îngrozitor să se angajeze ca băiat de prăvălie dădu din numeri, la urma urmei ce conta, și se hotărâ să-și încerce norocul. Căzuse prea de unui sentiment ciudat, supunându-se oricarei umilințe, ba chiar ieșind în întâmpinarea ei, forța mâna destinului. Când se prezentă la raionul respectiv, la ora nouă, copleșit de fială, constată că i-au luat-o înainte mulți alții. Erau oameni de toate vârstele, de la băieți de 16 ani până la bărbați de patruzeci. Unii vorbeau între ei cu glas căzut, dar majoritatea erau tăcuți. Când se instală în urma lor, cei din jur îl priviră cu ostilitate. Îl auzi pe un bărbat spunând. Singurul lucru pe care îl aștept este să primesc un refuz la timp, ca să pot să caut în altă parte. Bărbatul care stătea lângă Filip se întoarse către el, îl privi și apoi îl întrebă. Ai ceva experiență?" Nu," răspunse Filip. Făcu o pauză de o clipă și adăugă. După prânz, nici măcar firmele mai mici nu te primesc dacă nu ai ora fixată dinainte. Filip se uită la băieții din Prăvălie. Unii aranjau draperiile de stofă sau de creton, iar alții, după cum îi explică vecinul, pregăteau pachetele care trebuiau livrate în provincie, conform comenzilor primite prin poștă. Pe la nouă și un sfert, sosi șeful de raion. Filip auzit pe unul dintre cei care stăteau la coadă spunându-i altuia că ăsta e domnul Gibbons. Era un bărbat între două vârste, scund și corpolent, cu barba neagră și părul negru și soios. Avea o față inteligentă și mișcările repezite. Purta un joben de mătase și o redingotă, a cărei butonieră era împodobită cu o mușcată albă cu frunze cu tot. Intră în biroul lui, lăsând ușa deschisă. Era o cămăruță mică de tot, în care nu încăpea decât un birou cu rulou, o bibliotecă și un dulap. Bărbații care făceau coada afară îl priviră cum își scoate cu un gest mașinal mușcata de la butonieră și o pune într-o călimară plină cu apă. Purtarea florilor la butonieră în timpul orelor de lucru e contrară codului oamenilor de afaceri. În cursul zilei, vânzătorii din raioane care vroiau să se pună bine cu șeful admirau floarea. Niciodată n-am văzut vreo floare mai frumoasă ca asta, ziceau ei. Nu cumva e cultivată de dumneavoastră. Ba da, zâmbea el și ochii lui Isteți se umpleau de văpaia orgoliului. Își scoase pălăria și își schimbă haina, se uită la scrisorile de pe birou și apoi la bărbații care așteptau să vorbească cu el. Făcu un mic gest din deget și primul păși în birou. Toți cei de la coadă trecură rând pe rând pe la el și răspunsăre la întrebări. El le formula foarte laconic, atintindu și ochii asupra chipului solicitantului. Vârsta... «Practica, de ce ți-ai părăsit slujba?» Asculta răspunsurile lor cu o expresie imobilă. Când îi veni rândul, Filip a avut impresia că domnul Gibbons îl privește curios. Hainele lui Filip erau curate și destul de bine croite. Arăta puțin altfel decât ceilalți. «Practica, din păcate n-am deloc», zise Filip. «Nu merge?» Filip ieși din birou. Calvarul fusese mult mai puțin penibil decât se așteptase el, așa că nu se simți deosebit de dezamăgit. Era greu de sperat că ar putea izbuti să obțină o slujbă din prima încercare. Păstrase ziarul și acum citi din nou anunțurile. Și o prăvălie de la Holborn avea nevoie de un vânzător și se duse acolo. Dar când sosi, constată că s-a angajat altcineva. Dacă vroia să mănânce ceva în ziua aceea, trebuia să ajungă la atelierul lui Lawson înainte de plecarea acestuia la masă, așa că se îndreptă pe Brompton Road către Ioman Rau. Știi, până la sfârșitul lunii sunt complet pe geantă," zise Filip, de îndată ce găsi prilejul nimerit. Ai putea să-mi împrumuți o jumătate de liră?" E de necrezut cât de greu îi venea să ceară bani. Și pe de altă parte, și-a cu câtă degajare, ca și cum ei ar fi făcut lui o favoare, Diversi oameni de la spital îi storsese răsume de bani pe care n-aveau nici de cum intenția să-i le înapoieze. Cu cea mai mare plăcere?" zise Lawson. Dar când băgăm în anbuzunar, constată că n-are decât opt șilingi. Filip era pierit. A, bine, nu-i nimic. Împrumutăm cinci șilingi atunci," zise el ca și cum nu s-ar fi sinchisit. Poftim!" Filip se duse la baia publică din cartierul Westminster și cheltui șase penii pe o baie. Apoi își cumpără de mâncare. Nu știa ce să facă în cursul după amiezii. Nu vroia să se întoarcă la spital ca nu cumva să-i pune cineva întrebări și, pe urmă, nici nu avea ce să facă acolo la ora aceea. La cele două-trei secții pe unde avea de lucru era sigur că lumea s-a întrebat de ce n-a venit, dar n-aveau decât să gândească cior poftică, tot nu conta. Nu o să fie el primul student care s-a lăsat de meserie fără să-i înștiințeze. Se duse la biblioteca gratuită și frunzării iarele până al plictisiră de tot, iar apoi luă din raft cartea lui Stevenson, Noi povești din omie și una de nopți. Dar constată că e incapabil să citească, cuvintele nu însemnau nimic pentru el și continuă să clocească gânduri triste despre situația desnădăjduită în care se afla. Frământa necontenit în minte aceleași lucruri și până la urmă gândurile fixe îi dură o durere cumplită de cap. Într-un târziu, Tânjind de după puțin aer curat, ieși în Green Park și se întinse pe iarbă. Se gândi cu profundă tristețe la infirmitatea lui care îl împiedica să se ducă la război. A dormit și visă că deodată i s-a vindecat piciorul și se află în colonia capului cu un regiment de infanterie. Pozele pe care le privise în revistele ilustrate îi hrăneau fantezia. Parcă se vedea pe câmpia sud africană în uniformă khaki, șezând noaptea în jurul focului împreună cu alți ostași. Când se trezi, constată că e încă lumină și, curând, auzi ceasul de la Westminster, bătând ora șapte. Trebuia să mai petreacă încă 12 ore fără a avea ceva de făcut. Se temea de noaptea interminabilă. Cerul era acoperit și se gândi că o să plouă. O să trebuiască să se ducă la un azil unde putea găsi un pat. Văzuse anunțuri de acest fel pe felinarele din cartierul Lambeth. Paturi bune cu șase penii. Nu fusese niciodată într-o asemenea casă și se temea de mirosul rău din ele și de insecte. Se hotărâ că dacă va fi posibil să rămână totuși în aer liber. Rămase în parc până la ora închiderii și apoi începu să se plimbe. Era foarte obosit. Îi trecu prin minte că un accident ar fi o șansă grozavă pentru el, întrucât ambulanța l-ar duce la un spital și ar putea zace acolo săptămâni în șir, într-un pat curat. La miezul nopții foamea al sfâșia atât de tare, încât simți că nu mai poate rezista fără mâncare. Se duse la o gheretă de la intrarea în Hyde Park și mâncă doi cartofi, după care bău o ceașcă de cafea. Apoi începu iarăși să umble. Era prea neliniștit ca să doarmă și îl speria îngrozitor gândul să nu vină vreun polițist, să-i spună să o ia din loc. Observă că a început să-l privească pe polițistul din colț printr-o prismă cu totul nouă. Era a treia noapte pe care o petrecea afară. Din când în când se așeza pe băncile de pe Picadilly, iar către dimineață o pornia gale spre chei. Asculta clopotul ceasului de la parlament, bătând fiecare sfert de oră și socotea cât timp trebuie să mai treacă până se trezește din nou orașul. Când se făcu ziua, cheltui câțiva gologan ca să capete o înfățișare îngrijită, își cumpără un ziar ca să citească anunțurile și porni din nou în căutarea unei slujbe. O ținut tot așa câteva zile... Mânca extrem de puțin, așa că început să se simtă slăbit și bolnav și nu mai avea destulă energie ca să-și caute o slujbă din moment ce se dovedea atât de greu de găsit. Între timp, se obișnuise cu lungă așteptare la ușa din dosa unei prăvălii, în speranța angajării, precum și cu refuzul glacial. Umblă prin toate cartierele Londrei pe urma anunțurilor din ziar și ajunse să-i cunoască din vedere pe oamenii care solicitau la fel de zadarnica și el un serviciu. Vreau doi dintre ei încercare să se împrietenească cu Filip, dar el era prea obosit și prea nenorocit ca să accepte avansurile lor. La Lawson nu se mai duse pentru că îi datora cinci șilingi. Începuse să fie prea amețit ca să mai poată gândi limpede și aproape că încetă să-i mai pese de ce o să-i se întâmple. Plângea mereu. La început îi era îngrozitor de ciudă pe el însuși din această pricină și era rușine. Dar constată că asta îl mai ușurează și chiar îi mai taie puțin foamea. În zori suferea îngrozitor din pricina frigului. Într-o noapte se duse în camera lui ca să-și schimbe lenjeria. Se furișea înăuntru pe la trei când era absolut sigur că toată lumea doarme dusă și apoi ieși din nou afară pe la cinci. Stătu întins pe pat și moliciunea lui era fermecătoare. Îl dureau toate oasele și, stând așa trântit, savura bucuria patului. Era atât de delicioasă încât nici nu vroia să doarmă. Începuse să se deprinde cu lipsa mâncării și nu era prea foame, atâta doar că se simțea slăbit. Acum, în mod constant, în adâncul minții lui, sălășluia gândul de a-și pune capăt zilelor, dar își adună toate puterile pe care le mai avea, ca să nu stăruie asupra acestei idei, pentru că se temea să nu cadă prea de ispitei și să nu se mai poată stăpâni. Își spunea într-una că ar fi absurd să se sinucide, întrucât, curând, curând, trebuie să se întâmple ceva. Nu-și putea alunga impresia că situația lui e prea absurdă ca să fie luată absolut în serios. Era ca o boală care trebuia suportată, dar de care, fără doar și poate, avea să se vindece. În fiecare seară se jura că nimic nu o să-l facă să mai îndure chinurile unei alte nopți și se hotăra ca a doua zi dis de dimineață să-i scrie unchiului său sau domnului Nixon, avocatul, sau lui Lawson, dar când sosea momentul respectiv, nu avea curajul să facă mărturisirea umilitoare a eșecului său total. Nu știa cum ar lua Lawson lucrurile. În amiciția lor, Lawson se dovedise adeseori zăpăcit, iar el, Filip, se mândrise cu înțelepciunea lui. Acum ar fi trebuit să spună toată povestea prostiilor și nebuniilor pe care le făcuse. Avea sentimentul jenant că Lawson, după ce-l va ajuta, o să întoarcă spatele. Unchiul său și avocatul ar face firește ceva pentru el, dar lui îi era o frică îngrozitoare de reproșurile lor. Nu vroia să-l țină nimeni de rău. Strângea din dinți și repeta neîncetat că ceea ce i s-a întâmplat este inevitabil, tocmai pentru că s-a întâmplat. Regretele ar fi fost absurde. Zilele erau fără sfârșit și cei cinci linci pe care îi împrumutase Lawson nu-i mai puteau ajunge multă vreme. Filipa abia aștepta să vină duminica pentru ca să se poată duce la familia atâlnii. Nu știa ce îl împiedică să se ducă acolo mai devreme, afară poate doar de faptul că ținea morțiș să răzbate prin propriile lui mijloace. Atâlnii care trecuse și el prin împrejurări la fel de disperate, era singura persoană care îi putea face ceva pentru el. Poate că după masă o să-și poată lua inima în dinți să-i mărturisească lui Atelni, că e la ananghie. Filip își repetă de nenumărate ori în gând ce o să-i spună. se teme a cumplit ca nu cumva atâlnii să treacă ușor peste spusele lui, acoperindu-le cu niște fraze bombastice. Asta ar fi atât de îngrozitor încât Filip vroia să amâne cât mai mult momentul verificării practice a atitudinii lui atâlnii. Își pierduse orice încredere în semenii lui. Noaptea de sâmbătă furece și jilavă. Filip suferi îngrozitor. De sâmbătă de la amiază până a doua zi, când se târâi stovit spre casa lui Atelny, nu a avut ce să pună în gură. Duminică dimineață își cheltui ultimii doi penii ca să se spele și să se ferchezuiască la toaleta gării Charing în cross.